Sofie. my vader ons verhoog die naam volgend want hy is waardig daar is niemand sy sien ons eer hy vader dankie dat hy hier is dankie dat hy teenwoordig is dankie dat hy met ons bemoeienis maak dankie dat hy wil hee Ons moet op die skoot kom sit en na die hart luister. Een hart wat net klop vir ons. Ons Heer die Vader. And we exalt thee. And we exalt thee. In die naam van Jesus. Amen. Dit is nog een keer een groot zoon in een voorrecht van my om om nog een, een nieuweling in ons gemeente te verwelkom, maar hierdie keer is dit baie speciaal, want dit is nou my eigen, eigen kleindochter. Uh, so Alfie, waar is jy en Anel, kom bring vir mea. Right. Jylle weet nou, haar naam is Mea, nee. En Mea beteken Godsoort, soos wat elk een van ons is. So elke keer as ons vaas sê, dan sê ons, na Godse beeld en gelijkenis, dan herinner ons haar dan, maar ons herinner ons self dan, dat ons ook sy soort is. So haar naam het vir ons baie speciale betekenis. En jy weet as ek aanhoud so kyk, en sien ek, waar die, die salmdister skryf, daarom salm 117, hy sê, te vergeefs dat jylle vroeg opstaan, en laat opblij, en brood van smart eet, hy sê, ek sê dit net sowel, vir my geliefde in sy slaap. En hierdie klein dingetjie is nou net so special. Ek wil het, julle moet net bieke mooi kennis neem. Hoe tevrede is hy? En, jy weet, as ek so naar haar kyk, dan sien ek so die vervulling. Ek wil hier ons vanmorgen met mekaar praat oor nie die sleetels tot oorwinning nie, maar oorwinningslewe. En jy weet hoe die maas die kleinkies na Jesus toe gebring het, dat hy hulle so sien. Julle ondou ons die historie. Toe sy aan Silkes behoor die koninkryk, behoor gesag. Nou vraag, wat is die gesag in hierdie lewekie? Besef die gesag is, hier is geen, geen zweem van twyfel by haar, oor haar identiteit nie. Sy is wie sy is, sy probeer niemand beindruk nie. Sy is net wie sy is, maar wie wat, sy krij dit recht om allemaal te beindruk. Want sy is wat die hera gemaakt het. Sy is nie bederf, door die misinformatie van die vijand nie. En as ons, ons kinders daar kon gehoud het, dan is ons precies op die plek. En, hy weet, nou is die vraag, hoe kom sien ons, ons, ons babiekies, waar kom het vandaan? Kom van Jesus af. En, as ons sien, ons het nou een keer sê, weet, ons het ons nou dit bedink, ons wil bieke praat oor hierdie goede vanmorgen, dat, die evangelie sê Paulus, is nie praaikies nie, maar is kracht. En, Die Brees 1 vers 3 sê, ons dra alle dinge door die woord van ons kracht. Nie die kracht van ons woord nie, die woord van ons kracht. Anwoorde, ons maak ees hierdie dinge in ons gemoed uit. En ek wil ee, jy moet dit in jou eie gemoed uitmaak, is, as ons seen, want dis wat Petrus moest sê, hy sê, ons is hiertoe geroep om te seen, so dat ons seen kan beerwe. En nou, die geheim hiervan is, dat, is dat ons dit in ons gemoed uitgemaak het, die seen, waarmee ons haar seen. Je weet so, as die Heerevaas sê, ek het jou in jou moederskoot geken, voordat jy gevorm is, en dan sê hy daar aan en hy sê, ek het jou geheilig, en ek het jou profeet vir die nasies gemaakt, opa, jou net bykie gemakkelijk maak, jou profeet vir die nasies gemaakt, dan sien ons hierin, dat, dat Godse uitspraak oor daar is, een hoopvolle toekomst, en ons kan vir jou sê sissie, allemaal wat jou aansien, sal jou sien as een, wat dier die Heere geseen is. Die geslag sal kennis neem, dat jy die geslag is, dat jy die saad is, wat dier die Heere geseen is, en ons bevestig die seen in jou lewe. Dat nie net jou leven nie, maar dat jou nageslag geweldig sal wees bejaarde. En ons eer die Heere, vir die voorrecht, om te aanskou dit in jou lewe en te besien hoe jy dit in ons levens bevestig vanmorgen. En vir jylle twee wil ek net sê, jylle het ons blij gemaakt, Ons sien jylle, ons sien jylle moet hierdie kostbare klein dingetje. En as ons sien hoe wonderlik sy is en hoe sy sy sien en amal is, dan sien ons jylle twee. En vader, ek kom vanmorgen net voor u om, voor Alvi en, en klein Mia, te bevestig voor u. Dit wat u in hulle levens gedoen het en bezig is om te doen. En vir die vreugde van haar leven, die vervulling om haar net aan skou en haar te beleef, en te kan liefheer met die liefde wat groter is as wat die mens is. Heere, ons eer jy daarvoor, ons seen hulle, ons seen hulle met die wijsheid, ons seen hulle met die liefde wat groter is as hulle self, om hierdie klein mensie te bevestig in die spore van gerechtigheid, in die middel van die pad van recht, om dit vir haar te loop, om vir haar die voorbeeld daarin te wees. Heere, ons seen hulle as gesin, ons seen hierdie gemeentekie vanmorgen, in die naam wat bo elke naam is, die naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Ek wil al net, uh, vir die opas en oma's, wat hier is, vir die andere oma's en opas sê, baie welkom, en oma Grootje, oma Ella is ook hier vanmorgen, oma Ella, baie, baie speciaal, baie welkom, en baie sien, oma, wat tevoreig, dit is ons nou die sien, die Heer het gesê, ons sal ons kindskinders aanskou, nou sien ons aanskou, ons, ons kindskinders, is dit nie, een verskrikkelijke sien, nie so, Ons teen vir dan die speciaal vanmorgen, som met alles wat wonderlik is in Godse droom. As hy iemand is wat vir ons een woord het vanmorgen, dan luister ons graag. Ek vertrouw dit sal volgende sondag een ander saak wees. Oor die gemeente is die deelnaam. Maar prijs die heren. Kom ons praat vanmorgen met mekaar, oor hierdie oorwinningslewe. Ons het nou gepraat, oor die sleetels tot die oorwinningslewe. En nou, Je weet, ons kan verewig bezig bly met onderig, om die heilige stoeter vir die dienstwerk. Ons kan verewig bezig wees om heilige stoeter vir die dienstwerk, en in die sin is ons bezig om dit te doen. Maar, wanneer gaan ons dan kom by die plek, waar die heilige is bezig is met die dienstwerk? Wanneer gaan ons kom wat ons klaar is met die sleetels tot die oorwinningslewe, maar die oorwinningslewe lewe? En ek goe dat Godse geest vir ons een sleetel in die ding wil geef. Want ek ons uitgangspunt was, Philippensie 1 9, wat gesê, Paulus bid, hy sê dat jylle liefde al meer en meer oorvloedig mag word dier kennis en alle ervaring. Kennis en alle ervaring, en ons het vir mekaar gesê, kennis is makkelijk. Ek kan vir jou sê wat die woord sê, ek kan het vir jou verduidelik aan die hand van skrif en van geskiednis en van uh, die feitelike van die omstandigheidsgetuies en alles en jou daarvan oortuig in die sinne en En jy kan sê, ja, ek het het, ek verstaan het, ek aanvaar het. As ons naar die begrip van Godse gerechtigheid kyk, wat die essentie is waar oor ons boodskap gang, dan kan jy sê, ja, ek verstaan het, en ek het het. Maar dan kom Paulus by met die tweede aspek, en hy sê, en alle ervaring. Let wel, nie ervaring nie, alle ervaring. Ons het nodig om alle ervaring te heen, en die woord dat hy daar in Grieks gebruik vir alle ervaring, is ondervindingskennis die belevenis daarvan. En omdat jy ons het verlede week gekyk na die beeld van toe ons nachtmal gebruik het, het ons gesê, wat het die Heere gesê, het gesê, ons moet ons self degelijk onderzoek. Ons moet ons self degelijk onderzoek. Nou, dis nie een ding wat net toepassing het op nachtmal nie. Een nachtmal is maar net een toepassing daarvan. Maar, om ons self te onderzoek, het ons het die woord Dokimatsu beteken, om dit vir my uit te maak. Om dit weer en weer te bedink, totdat iets gebeur. Petrus skryf, hy sê, ons het die profetiese woord, waarop ons toch moet aggees, soos een lamp wat in een donker plek skyn, totdat die dag aanbreek, en die morgenster in ons hart opgaan. Hy sê, voordat die morgenster nie opgegaan het nie, het ons kort gestop. Dis een totdat, totdat die morgenster in ons hart opgaan. So hy sê, ons het een ding, ons het die kennis, Kennis is nog geen morgens daar Ons kan nie begin Godse woord oordink nie, want hy op Psalm 1 het gesê, wel gelukzalig is die man, wat, waarom nie in die raad van die godeloos, en gaan nie weg van die sonders, en sit in die kring van die spotters nie. Hy sê, maar wat is hierdie man? Hy sê, dit die man, wat Godse woord dag en nacht oordink. Sy beha is in die woord van Heere. En hy oordink die dag en nacht, hoekom doen hy dit? Wat is die resultaat van die man manse leven? Hy sê, hierdie man, kan jy vergelijk met die boom, wat by waterstrome geplant is, wat sy vruchte op sy tyd gee. Nou ek wil hier jy met jouself sien vanmorgen, as die boom, is jy die boom, dit is nou tyd vir die vruchte, is jy bezig om vruchte te dra, op hierdie moment in tyd, vruchte op sy tyd, kan jy sê vanmorgen, my blare vir nie, my blare is nie vir welk nie. As jy dit kan sê, dan sê jy, dan is ek daai boom wat by waterstroom geplant is. Hoekom? Hoekom? Wat is die waterstroom? Wat is die fontein? Die fontein is my oordink, is die proces van om in Godse woord te wees. Jezus sê, as jylle in my woord bly, dan is jylle waarlik my disciples. En jylle sal die waarheid ken, die waarheid sal vry maak. Maar wat betekent dit om in sy woord te bly? Betekent dit, ek kom gemeente toe, ek gaan kerk toe, net one slip toe, so nou en dan, ek, verstaan jy, ek woon soms goed by, ek het dan allemaal een kamp ook by gewoon, en die uitlaas goed, ek wil jy sê, dit kom te kort, ek is jammer mense, maar dit kom te kort, die dilemma wat ons het, ons het gewoond geword, aan een systeem van godsdienst, waarin ons gesê het, ek moet net die slaagsyfer maak, as ek net genoeg punt het, dan is ek goed genoeg, ek was dan driemaal hierdie maand in die kerk gewees, Maar dit is nie waar oor dit hier gaan nie. Waar dit gaan, is om ingeskryf te wees in die gymnasium van die woord. Om ingeskryf te wees, en luister, ek kan gaan my subscriptie, kan ek by die gymnasium gaan betaal, en ek kan opdage in my handdoekie om my nekkie en my lichte kleerkie aan. Maar weet jy wat, voor ek nie die gewicht in goed gaan gryp nie, voor ek nie op die trapmeel gaan staan nie, voor ek nie in die zweembad gaan spring en gaan swee nie, voor ek nie gaan oefen nie, gaan ek nie fiks word nie. En die skade wat ons in ons levens lei, want hoor wat sê Petrus, Petrus sê jylle teenstander die duivel loop rond soos een brillende leeuw om te kyk wie hy kan verslind die skade wat ons in ons lewe lei, lei ons as gevolg van die feit dat ons nie fiks is nie ons is nie woordfiks nie ek vraag nie vir jou of jy verstaan wat gerechtigheid beteken nie ek vraag of die morris daarop gegaan het die psalm roep uit in psalm 139, hy sê hoe kostbaar is die volk som van die gedagtes nie. Jy weet, daar kyk ou David in himself en hy sê, jy ja, sê, Here, jy het my ongevormde klomp gesien. Sê, jy was daar, toe kunstige weef in die diepte van die aarde. As ek aan klein meaakje denk vanmorgen, dan sien ek, jy was daar, toe sy kunstige weef in die diepte van die aarde. Jy het daar ongevormde klomp gesien. En nou roep hy uit, hy sê, jy, jy, dank jy dat ek so wonderbaar is. Hy kyk na die resultaat van Godse skepping in sy lewe. Maar luister, wat is die resultaat van Godse skepping in sy leven? Die resultaat van Godse skepping in sy leven, want God is goed en God maak nie gemorst nie. Die positieve resultaat van Godse skepping in ons levens, is die mate wat Godse skepping gevloe het, sonder die inmenging van die dief wat stilslag en verwoes. God skep volmaak en dan kom die dief, en hy stilslag en verwoes in ons levens, die vraag is hoe kom? Ek en Kapie sit vanmorgen praat. Sê, maar, leef ons nie maar net in een gebroken wereld, moet ons nou maar aanvaar, daar gaan een dag kom wat al die tranen afgefeest, waar ons nie meer door die goede gaan nie, waar ons nie meer verlies gaan leid nie, waar ons nie meer skade gaan heid nie. As ons dit aanvaar, dan het ons, soos wat Bert greef dit noem, die white knuckle club, gejoined. Julle weet die white knuckle club is die oons wat hang, en sê, we just hang there. Dat hulle knekels wit word daarvan, en sê, ons buit net vast tot Jesus kom. Jesus het nie gekom, het ons moet vast tot hy kom nie. Jesus gekom om ons meer as oor winnaars te maak, in elke omstandigheid, of het dood of lewe of overhede of macht, of verdrukking benauwdheid, gevaar of zwaardes, meer as oor winnaar in al hierdie goeders. En dit is wat ons oor klein meaikiese lewe spreek vandag, en dit is een woord wat oor elke een van ons lewe gespreek boor te wees. Je weet die tenpoel daarvan, Ons kon vanmorgen hier gestaan het en gesê het, sy is een zonneontvanger geboor en een kind van die toren. Ons kon dit gesê het. As baie kostbare geloofig is wat dit sê van hulle kinders. Maar verstaan jy wat dit beteken? Dit zou so beteken dat ons precies 500 jaar, nie 500 nie, 2000 jaar. Julle moet weet wat het gebeur het. En by Abraham het God vir Abraham een besnijnis gegeen. As een siel, nie een verbond steken nie, as een van die verbond wat hy met Abraham gehad het. Hy het vir Abram gesê, ek maak jou groot naasie, ek sal al die geslachte van die aarde in jou sien. Die Gelaasier stel het, so hy sê, God het vir Abram gesê, in jou saad, enkelfout sê Paulus van ons in Gelaasier, jou saad sal allemaal gesêen wees, in jou saad. Dis die belofte aan Abram. So van wat er saad hy gepraat, en dan sê Paulus in Gelaasier 3, hy sê, en die saad was Christus, So, eindelijk wat God vir Abraham sê, hy sê, jy sal eindelijk die vrou voortbring, wat die saad van God sou ontvang, wat die verlosser van die wereld sou wees. En nou beloof God vir Abram dit, en daar Genesis 15 staan het, en Abram het in God gegloe, en God het om dit tot gerechtigheid gereken. Nou, wat sê vir ons nie, gerechtigheid beteken, dat hy onskillig voor God staan, dat hy aan Godse standaard voldoen, en dat, dat hy recht met God het. God sê, jy het uitgeval in Adam, dier die misdaad van een het sonde in die wereld ingekom, dier die sonde die dood dood tot alle mense doorgedring. Abram, jy is ook een afstammeling van Adam, jy het ook in sonde geval, en dis jou positie, maar God sê, ek reken jou, dit tot gerechtigheid, jou geloof, nie jou werken, nie, nie jou optreden, nie, maar jou geloof, omdat jy my gegloed, om my aanvaar wat ek gesê het. En Abram, hoor die kennis, Abram sê, ek vat het. Abram is ontwerp daarvoor, ons is ontwerp verseend, soos Johan vanmorgen sê het, Abram sê, jyre, ek grijp hierdie ding vast, hy is 75 jaar oud, hy is onvrugbare in sy vrou, en God maak hierdie belofte, hy sê, wat het ek om te verloor, ek vat het, maar as kennis, is nie ervaring. En die gegewe is, God sê, ek is wakker oor my woord om het te volbring, God sê, ek is geen mens dat ek so lief nie, so God het nie en kon nie vir Abram lief nie, maar Abraham kan die belofte nie en besit neem nie en 24 jaar later, kom hier in Abraham toe, en sê Abram, in dis en tyd het Abram al probeer, jy weet hy het nou in die geloof begin, en hoor jy Galaties Paulus wat sê, jylle in die geest begin, en wil in vrees eindig, Abram sê hulle, hy gloed tot gerechtigheid, en God sê, in gerechtigheid is die belofte van vruchtbaarheid, is die belofte van jou nageslag, wandel met my, kom en pas met my, Abram sê, ek sien het werk nie, hoor jy, dat is die ervaring nie, as kennis man is ervaring So Abram draai sy rig, kennis kan hom nie deertrek nie, draai sy rig, hy gaan na Hagart toe, hy gaan probeer self, en jylle ken hier is verhaal nie, en jylle kom na hom toe terug, hy verwaait hom nie, hy sê net vir hom, Abram kom net in pas met my, alak, kom in pas met my, dat is jou bruggewees, hy sê, maar Abraham ek wat my aangaan, my verbond is met jou, maar jy moet besnui word, jy moet my verbond hou, jy moet besnui word, en waar stel God vir Abraham die besnui is, en hy geef vir Abraham die besnui is, as a aflegging van die vlees, As een aflegging van sy eie poging. Hy vat vir Abraham waar het raak, waar het om te diepste raak. Hy sê, kom ons raak ons slaan van jou eie poging, want so lang as wat jou eie poging inmeng met my belofte, gaan jy kortkom. En ten koste van vlees, sien ons wat gebeur, daar is een in Abraham Abramse leven, en op 99 jaar vat het na die besnijdnis, drie maanden toestand Sarah zwanger. Wat het gebeur? Paulus beskryf het vir ons in Romeine 4, daarby vers 11. Hy sê, sê Abraham het die besnijders ontvang as een siel van die gerechtigheid. As een bevestiging van Godse belofte. Hy sê, Abraham as Abram in die morgen opstaan en sy draai gaan loop, dan, dan onthou hy, God het die belofte met my, God het gepraat. En toe sê, Abram, luister, en in jou saad gaan allemaal gesêen weer so, al die sienkies besnijl ook. So dat jou jylle nageslag kan onthou, hulle self kan herinner elke dag en sê, God het met my opa een verbond gemaakt, een belofte aan my opa gemaakt. En daai belofte sê, daar gaan een geboorte in die hemel plaatsvind. Daar gaan die saad van die vrou kom, waar die slangse kop gaan vermorsel Dis die onthou. So dat was herinnering. Maar nou is dit interessant nie, jylle weet die smisneiders het opgehou. To hulle uit die Egypteland uittrek, en die wolk in die vierkolom, die teken van Godse geest, verskyn in, in die licht, toe stop die besnuinis. Van Abraham af tot by Moes is amal besnuin. En so lang as wat die wolk in die vierkolom, so lang as wat Godse geest sigtbaar was in hulle midde, die veertig jaar in die woestijn, nie een besnuin. So wat is die analoog van die besnuinis dis? Sê die is die analoog is Godse geest. Toe Godse gees sigtbaar figureer, die besnuinis nie daar nie. Toe God die volk in die vierkolom weg is, toe hulle in kanon intrek, en die volk in die weg, toe sê God vir Joosja, besnij die volk. Want nie een is besny vir die 40 jaar in die woestijn nie. Toe besnij die volk, en vandaan wat die besnij is weeggeloop. En dan lees ons later in Gelaasjers 5, dat Paulus sê, ek sê vir julle, as julle julle nou laat besnij, dan het Christus vir julle geen waarde nie. Dan het julle van die genade verval. So die besnij is moes weer opgehou het. Wanneer het opgehou? To die heilige geest verskyn het. Wanneer was dit? Pankste dag. Dit staan nie in die skrifts nie, maar dit, verstaan jy hoe, hoe jy die ding by mekaar krij om dit te verstaan. En nou is daar nie meer een besnijdnis as verbondstek nie. Ek hoef nie meer herinnerd te word aan die seen nie, want hy het daar gekom. Hy gaan nie kom hy het gekom. Hy gaan my nie heilig nie, hy het my geheilig. Hoor jy wat sê Jeremia? Hoe praat Jeremia vanmorgen profeties oor klein Miasse lewe? Voordat jy in die, in die moederskoort gevorm is, het ek jou geken. Ek het jou by die naam geroep. Die is myne. Ek het jou geheilig, sê hy. Hoor jy wat sê, Paulus vir die Ephesians, hy sê in die Ephesians 5, 25, 26, hy sê, hy het ons self vir ons oorgegeef, vir klein mea oorgegeef, vir elkeen vir ons oorgegeef, om ons te heilig, nadat hy ons gereinig het, om ons sonder vlek of rimpel, sonder gebrek voor God te stel. Kan jy sien, hoe het hy ons geheilig? My ander woord, dis hoe ons geboore is, dis hoe sy geboore is, dis hoe jy geboore is, en daarom elke keer as ons sê, Godsoort, as ons sê, mea, dan sê ons Godsoort. Ek en jy is heilig en sonde gebrek, voor God geboore, so ons kan nie oor haar leven belei, hierdie ding nie, wat ek het gaan haal, by Abram, ek sê, dit waarvoor God van Abraham die snuin is gegeet, maar hoor wat sê, Romeine 4, Romeine 4 vers 11 sê, hy die teken, van die, besnuin ontvang, as een seel, as een bevestiging, as een, besieling, van, die gerechtigheid, wat hy, waar God ontvang het, dier geloof, voordat hy besny was, van voordat hy besnui was, was hy rechtverig, So die besnijdnis het om nie gerechtverdig nie. Jylle mooi hoor. Die besnijdnis het Abraham nie gerechtverdig nie. God het om nie Maar die besnijdnis was een seel daarvan. Nou luister mooi. Wat was die besnijdnis? Hy die teken van die besnijdnis ontvang as een seel van gerechtigheid van die geloof. To hy nog nie besnijd was nie, dat hy die vader zou wees van amal wat groter, waar hulle onbesnede is. So ook aan hulle gerechtigheid toegerekend zou word. So wat sien ons hier? So, ons sien dat die besnijdnis, was die plek waar Godse gees ten koste van vlees doorgebreek het in Abramse lewe en kennis al ervaring geword het. Beseef jy, sonder die ervaring is Godseens een sleepvoet ondervinding. Sonder goddelike terugvoering, sonder die terugvoer, sonder dat ek Godse stem hoor, sonder dat ek Godse werking in my lewe ervaar, is dit net Godseens wat ek speel. Ons het gewoond geword om kerk toe te gaan en kerk te speel, mense, Godseens is een sleepvoet ondervinning sonder die ervaring. Maar kyk wat dit met Abraham gebeur. Abraham wat hierdie lang pad kon syes met God geloop het, kort die volle som van Godse gedagtes. Hy kort, verstaan jy, verstaan dit, hy ken dit, maar dit het nie ondervinningskennis geword nie. En nou sê Godvong, jy besnui word en ons sien in die aflegging van die vlees, want dit wat die besnui is, beteken, die aflegging van die vlees breek Godse geest door, en Godse belofte, wat hy so lang van kennis gehad het, maar nie in besit kon neem nie, breek dier sy lewe. Hoeveel van ons sit hier? En ons het die kennis van Godse belofte, maar ons krijg hem nie dier nie. Wie waar kom het? Dier die besnuinis. Wat is die Nieuwe Testamentse besnuinis? Die Nieuwe Testamentse besnuinis, is die besnuinis van die hart. Die hart is my denke sy word veranderd dier die vernieuwing van julle denke. Want soos een man dink, so is hy. Sy spreek, sy salomo. Nou as salomo sê, soos een man in sy siel bereken, so is hy. Dan praat hy van die siel bereken, praat hy, gebruik hy een woord in die brews, wat beteken een deurwag. Hy sê, dit is soos een deurwag, wat laat ek toe in my denke? Nou, as jy nie actief in sy woord bly nie, as jy nie in sy voetspore volg nie, as jy nie in die gymnasium van Godse woord staan nie, dan staan jy automaties in die gymnasium van die wereld. In die gymnasium van die wereld gaan jou bombardeer met wat? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, naaktheid, gevaar, swaard, dood, lewe, overhede, machte, tenswoordige toekomende ding, enige anderskepsel. Hy gaan alles, die vijand gaan al die stops uittrek, hy die die wat stilslag en verwoes om dit van jou weg te vat. Wat jou erfen is, is joune. nie. Niemand kan aan verander nie. Maar wat jy daarvan het, is wat jy hier in jou gemoed gevat het. Wat jy nie gevat het nie, is potentieel jou nie, maar jy dit nie. En is dit is nie hardseer, dat so baie van ons, dit hier in ons koppe gevat het, die kennis hiervan het, maar ons het nie die ervaring nie. En ek wil jou rechtheid sê, Je kan nie ervaring kry dier die toeskouwer te wees nie. Je kan nie ervaring kry dier net one slip to nie. Die godsdienstmodel gaan vir jou nie ervaring gee nie. Ek en Kapie praat oor die ding vanmorgen en daar nou Kapie sê, maar is ons nie dan nou net in hierdie gebroken wereld totdat, totdat Jesus kom nie? Ek sê nie. Ek sê, as Paulus ons skryf in... Colossense 2, daarby vers 14 en 15, hy sê, hy het die overhede in die machte uitgekleed en die openbaar tentoongestel. Hebreeus 2, 14 sê, hy het hom, wat macht het oor die dood, dit is die duivel tot niet gemaakt. Dan betekent het, hy het vir ons gesag gegeen, oor die werke van die boos. Hy sê, ek het gele macht oor die kracht van die vijand. Dit die posiesie waar ons is. Oefen ons die macht uit. Tot een mate, ja. Maar hoeveel kom die vijand en steel hy in ons levens, Omdat ons kort kom om die macht uit te oefen. Oor jylle. En dis wat ons vir gesê het. Die beginsel hier is, Dat ons baie duidelik hierdie goed moet weeg. Ons het vanmorgen een geleentheid gehad om te weeg. Ons kan in sonde ontvang en geboer. En nou tis en haakjes nie. Daar die besnijden is gestop. Die besnijden het in Christus Jesus gestop. Recht. Jesus is nog besnij, Want hy is deel van die ouwe verbond. En nou het hy gesterf. En nou het hy opgestaan. Die heilige geest is uitgestort. En nou sê hy, Hy sê, sê Paulus, nou die besnijders verval ook om, om die heilige geest is in ons. Hy is gemanifesteerd. Ons hoef nie meer te herhinder te word dan om nie, hy is hier. <laughs> hy is in levende lewe hier. Nou kyk wat toe gebeur. Toe gaan die eerste kerk aan, die vroege kerk, 500 jaar gaan daarvan aan. Daar was nie sprake van besprinkeling van babas nie. As daar een doop van babas was, die mamas bring hulle babiekies na Jesus toe. Dat hy hulle moet aanraak, sê die skrif. En dan sê sy disciples nie, jylle gaan weg, jylle pla om. Nou op die stadie met die disciples van Jezus meer mense gedoop as Johannes die dooperse mense, want Johannes die dooperse disciples kom na Johannes toe en sê, Jezus was eindelijk die dooper, nou die ouvat nou jou show. En wat antwoord Johannes? Hy sê, man ek is die vriend van die breidegom, ek vir die jeugd my in die breidegom. Ons nie, is nie in competitie tussen ons nie. Maar as doop dan belangrijk was, as ons nou dit wil doop noem, dan hoekom het hulle nie die babiekies gedoop nie? <laughs> Die doof was nie vir babiekies nie, die doof was vir ouwens wat geidentificeer het met Jezus Christus. Dit doen ons wanneer ons tot die verstand gekom het, wanneer ons, ons wistelik self van hierdie verhouding moet omgetreed. Dan identificeer ons ons self in sy sterwe in opstanding. Daarom is die dood een begraffnis, daarom is die woord baptiet so om toe te maak. Maar wat het gebeur, 500 jaar, vir 500 jaar na Christus was dan nie so iets soos ek besprinkeling van kinders nie behalwe in die baal godsdienst, waar kinders aan baal besweer is, dier besprinkele. En toe Konstantijn kom, en Konstantijn verklaar die sogenaamde staatskerk, die Rooms-Katholieke kerk, toe doen hulle wat, hulle vat die, die heidense, die afgoede rituele, en hulle gee hulle christelike name. Nou, ons het al baie oor die goed gepraat, ek weet nie vanmorgen oor uitwein nie, maar so, waar die besprinkeling van baal, as die toewijde baal, word toen die skielike doop in kinderswoord besprinkel. En die theoloof, vandaar af tot vandag toe, bouwe theologie daaruit, wat totaal onskrifteerlik is, want hulle gaan haal die aanspraak van Paulus in Romeine 512 van ons is in zonde ontvangen gebore, die bevestiging van David, hy is in zonde ontvangen gebore, en hulle mis, Romeine 5, wat sê, maar nou, soos die misdaad van een, allemaal in zonde gedompel was, is die gerechtigheid van een, allemaal tot rechtverigmakking van die lewe gesteld. En so skuif die kerk van die dag, daai tyd, skuif hulle die pendeling, skuif hulle die klok 500 jaar terug. En hulle vat die mensdom, die gelovig is, die babiekies, vat hulle 500 jaar terug na voor die kruis toe. En dan sê ons een zondeomvanger Nou kyk wat ons gedoen het. Ons het vermoorde soorvullig gaan weeg. Dis wat verlede week vir mekaar gesê het sê, ons moet sorgvuldig weeg, ons moet weeg en oorweeg, en weer oorweeg. Totdat die morgster ons hart opkom en sê, maar, is besprinkeling van babiekies, is sonde ontvanger geboor, okay? kan jy daarmee saamleef, ek kan nie. Of, wat doen ons met babiekies? Jy sê, toekom die pingsterbeweging, wat hier doopraak sê, En hulle is doopmense, maar sê, ons doop nie babiekies, ons besprinkel nie babiekies nie. Wat doen ons? Ons sien hulle in, waarin? Jy sien, toe hulle met die besprinkelingsformulier gekom, het hulle gesê, ons maak dooplitmate. Dan kry ons die getalle bykie, bykie opgetel. Toe kom die punktlerbeweging en sê, kom ons sien hulle in, en ons maak een groot ritueel, en eindelijk het ons gedoen, het ons sê die kinderbesprinkeling verander, sien. Ons sien niemand in nie. Ons sien. Hier is baie van julle wat hier sit vanmorgen, wie sê, babetjies nie, die in die gemeente geseen is nie. Dit teken julle is nie geseen nie, jy kan hulle self sê. Die gevoerig is net om die gemeente, dat al die gemeente kan sê amen, en kan saamstem oor die saak. Want Peter skryf ons, hy sê sê sê sê so dat kan beherwe, so ons wordt allemaal deel van die sê. Ons bevestig allemaal die sê. Dit is wat oor ons die gemeente doen. Maar ons sê nie verklein meer in die sy so in soos wat meeste van ons nie is nie. Ons hoef in die gemeente te sê nie, sy is Godse oogappel. <laughs> en sy is nie net Godse oogappel nie, sy is ons oogappel ook. En so, verstaan julle, so ek wil net die termologie recht krijg, ons hoef nie in te sê nie. Dit, dit, verstaan julle, dan maak ons weer godsdienst daarvan, dit is nie godsdienst ding hierdie nie. Hierdie is een ding wat elke dag in ons levens is. En ek wil amper sê dit begin hier, maar luister mooi. Om klein mea te sê, het ek nodig gehad, het die ouwers nodig gehad, om ons eigen gemoed uit te maak. Wat is die kennis? Die kennis is God is goed. Die kennis is God het nie as sinisterre agenda met hierdie klein babiekie nie. God maak nie babiekie siek of gebrekig nie. Dis die die van silslag verwoes. En as ek twyfel oor God, dan is ek soos die golf van die C.C. Jakobus, wat rond een en weer geslinger word, dan kan ek nie van God ontvang nie so jy sien, by God is God so onveranderlik, God is ewiglik goed, daar is geen weer van ombekering by hom nie, by hom is lig en daar is geen duisternis in hom nie, so dis een uitgemaakte saak, wat die mens daar oor glo en wat die mens daar oor sê, het, verander nie wat God is nie, maar wie wat is die effect, wat glo ek, wat is die kennis wat ek het, wat er ervaring kan ek kry, luister mooi, wat er ervaringskennings kan ek opdoen, uit de leenheid, wat er ervaringskennings kan ek, ek verkry, as my basis onwaarheid is, as my basis sê, God maak syk, en God breng tragerie, en God laat die die goeders toe, op wat gaan ek my ervaring krij? En jy weet, die segels ons die ding, hy sê, hy sê, mense as die oudstes van Israel kom, en hulle kom sit, hulle drek goede, hulle leens, hulle kom sit, hulle drek goede, voor my aangesigneer, en hulle kom raadpleeg my met hulle drek goede, voor die profeet, hy sê, dan sal ek hulle volgens hulle drek goede antwoord, Hoor jy hierdie verskrikkelijke woord? God sê, as ek een leen wil om hels, en ek kom met hierdie leen, ek bring hierdie leen voor God, hy sê, sal my volgens die leen antwoord. Dit gaan erger, Paulus skryf in 2019, hy sê, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om geret te word nie, het God hulle die kracht van die dwaling gestuur om hier leen te glo. Hoor mooi, God werk nie met dwalings en leens nie, maar God sê, ek gee jou oorde aan, as jy dan so kies is het jou saak. So sien jy nou hoe belangrijk is het om die rechte kennis te hee, want ek kan nooit ervaring hee verkeerde kennis nie. So kennis is kritisch belangrijk. Maar wat ek probeer sê vanmorgen, kritische kennis is nie genoeg nie. Ek het kennis nodig van die waarheid. Ek het kennis nodig van die waarheid. Ek uit ons verstand gegeen om die almachtige, om die heilige te ken, sê Johannes 1 en Johannes 5. So, nou ken ons om vir wie hy is, so ons het een basis van kennis, maar luister, ons het nie een probleem oor die algemeen met kennis nie ons het probleem met die alle ervaring. En die alle ervaring, mense, kan ek net kry dier in die woord te wees. Al die skade wat ek in my leven geleid, jylle met my mooi word, ek praat van myself, al die skade wat ek in my leven geleid, is vol van een gebrek aan woord. Is een gebrek aan, aan paraatheid met Godse woord. Godse woord. So jy hem vir jouself uitmaak. Maar as jy dink, jy kan het reg krij, om paraat te wees om Godse woord met een nitwanslip toe, nou, jy het het gemis. Ek sê dit nou vir jou. Ek hou aan uitnooi en uitroep en sê, luister mense, raak betrokken by die kampe. Moet het nie afskeep nie. Hoeveel kampe, denk jy, dat ek al gehoud? Ek het lang al opgehoudtel. En kamp na kamp na kamp, staan hierdie heerlijkheid op ontplof hier die waarheid, van vooraf. Maar baie van ons houden van, ek het ook een kampweig gewoen. Ek sê vir jou is te mys. Luister, jy kan nie een sessie in die gym gaan hee, en jy het spieren nie. Jy kan nie een keer om die blok te haard loop, en sê ek is fiks nie. Jy het nodig om elke keer om die blok te haard En ek vir jou sê, elke kamp is een geleentem om die blok te haard loop. Elke sondagochtend is een geleentem om die blok te haard loop. Elke woensdagaandse boordskool, en elke maandag ochend, of maandag aand, of dinsdag, of woensdag, sy bybelstudie, is een geleentheid om op die blok te hartdoop, om te gaan, die gewicht te pom, want dit is wat jou gaan sterk maak, dit is wat jou fiks gaan maak, en, en oor my vanmorgen, ek sê dit met groot liefde vir jou, daar is nie, ja, plaas vringer daarvoor nie, die grootste hartseer vir my is, hoe makkelijk ons weer in die model van godsdienst verval, en verstaan, jy, jy, jy kan die waarheid oor, en jy hoord het, ek glo, jy hoord het, maar die volle som van sy gedagtes, die morrester in jou hart, wat focus, en dis waar oor Paulus uitroep, sê, moet nie die onderlinge by die inkomst versuim nie, moet nie, hy sê, vir, die verkondig die woord tydig en ontydig, as net twee tydig, tydig en ontydig, hy sê, moet ophou nie, God sê vir die volk, hy sê, hierdie woord moet in julle hart wees, hy moet op julle voorkop skryf, skryf het op jou hand, skryf het op jou deurkoosijn, print het jou kinders in, hy sê, moet stop nie, Besef jy dat dit een saak van lewe en dood is, dat ons daar sal wees. Nie daar moet kom nie, maar daar sal wees. Hy sien, want kyk moe, ons het gesê, dit is een weegskaal. Kree die woord onderskui, hy sê, ons moet die lichaam van Christus onderskui. As ons sy lichaam nie onderskui, nie eten, drink ons die oordeel onderself, het ons verlede keer gesê. Nou, hierso is die weegskaal, ons gesê, aan die ene kant, aan die ene paniekie van die weegskaal, is Jesus Christus. Sy lichaam wat vir ons gebrek is. En die ander kant van die paniekie van die weegskal, is al die aanslag, al die negatief, al die siekte, al die gebrek. Nou sê, ons moet ons duidelik, ons moet dokumatsu, ons moet ons self uh, degelijk onderzoek. Ons moet sê, het ons dit in ons eigen gemoed uitgegaan, het ons dit oordink en weer oorgedink en weergedink, het ons dit gedoen en dat ons seker is en sê, Heere, maar die lichaam het meer gewag, meer gesaag, as enige aanslag wat teen my kom, hy lichaam het meer gesag, as ek dit in my hart uitgemaak het, as die morresterd in opzichte daarvan opgekom het, kan ek nog vrees? Kan sykte vat op my heen? Dat verval. Hoekom het sykte een vat op my? Dit het vat op my, omdat ek nie uitgesorteer is nie. Hoekom is ek nie uitgesorteer nie? Ek is nie paraat nie. Want ek het baie keer een en sê, Maar volgende sondag is daar nog een kans. Volgende jaar is daar nog een kamp. Maar wat van vandag? Wat om vandag uit te koop? Heren, ek maak het uit. Hy sê, want as jy op een onwaarige wees heet, as jy met andere woorde, as jy dit nie uitgemaak het vir jouself, en jy wonder, en hierdie skaal staan so, hier is Jesus op die skaal, en hier is al my probleme, en die skaal staan so, en ek sê, ek wonder wat ek er aan toe gaan hee val, dan is het soos een golf van die see, wat in en weer geslinger word, en ek sal nie iets van God ontvang nie, so die skal kan kantel so in my leven. Hy sê, daarom is daar onder julle, swaak is en sykde, en partij al ons slaap, want die skal het verkeerd geval. Maar ek wil jy moet iets verstaan, by God, staan die skal so. Die vraag is, waar staan die skal in jou gemoed? Hy sê, as ons op een onwaardige weis nie het, in ander woorde, as ons nie waarde gee, waar waarde hoort nie, as ons nie Jezus' lichaam sien, vir die waarde wat het het nie, As ons dit nie sien nie, dan staan hy skaal so. Jy weet, Anjali en Jy Alfies, ek van, an, my eikie dink vanmorgen sê ek, wat is ons verwachting van haar? Hoe sien ons haar toekomst? Hoe, wanneer weet jy wat gaan nog met haar gebeur nie? Wie waar die skaal staan so. Ek weet wat gaan met haar gebeur. Haar nageslag gaan we geweldig wees op die aarde. Ons is ek uitgemaak oor die, die saak. Ons het het klaar gaan Nou sê Paulus, hy sê, as ons op onwaardig gewis, as ons nie die saak vir ons self uitgemaak het, as ons nie toegelaten, as ons nie gefokus het, totdat die moorster opgegaan het in ons hart in, sê, dan weet ons daarvan, wat die helpt niks, hy sê, dan staan ons nog steeds so, hy sê, dan eet en drink ons een oordeel oor ons dan vir anderheid krien die proces om te weeg, om te onderskui, na die leesing van die skaal toe, hoe lyk die skaal by God, skaal by God staan so, Jesus sy leven en sy offer, is daar boekant die probleme in die sonde en die krisis wat ons gehaard maar wat gebeur in my kop by God sit so as ek op onwaardige weise eet dan kom die vijand en die mak so met my kop en my kop sê my siekte my gebrek, my mislukking my teleurstelling is swader as Godse gesag in my leven en weet wat is die volgende met wat my gebeur ek gaan na die dokter toe vir pillie kies, want ek het depressie Dit is wat gebeur. Kom maar, mense. Ek wil vanmorgen praat, na die ander leiding, oor, oor een oorwinningslewe. Net een paar punte. Hoe lyk een oorwinningslewe? Hoe lyk jouw lewe? Erken jy oorwinning in jou lewe? Wat is een oorwinningslewe? Een oorwinningslewe is iemand, wat sy identiteit in Jesus Christus ken wat weet wie hy is, ons het het in levende lewe gesien. Hier like klein mejaakie, sy ken haar identiteit er gesien. Keen ander identiteit. Sy is net wie sy is. Niemand het nog dit recht gekry om haar van die teendeel van wie sy is te koortuig nie. Sy is net wie sy is. En, kyk net wie is sy. <laughs> kan jy wederkryse? Dis, dis oorwinningslewe. Besef jy, elkeen van ons, elkeen wat hier sit en staan, het ingekom in hierdie wereld in, As, meer as een oorwinnaar, dier Christus wat ons liefgehaard is, want hy het ons geheilig voor ons in die moederskoot gevorm is. 2000 jaar voordat ek en jy in die moederskoot gevorm is, het Jezus ons geheilig, ons gereinig, ons sonder vlek of rimpel, sonder gebrek voor God gestel. So het ons ingekom. Soos my pa gesê, hy het gesê, jy het nie slecht groot geword nie, jy het groot slecht geword. Verstaan jy, ons het groot slecht geword. Bedoelende, ons is verkeerd geprogrammeer, ons is ons identiteit verloor, En ons moet ons identiteit terugkry, en om dit terug te kry, het ons nodig om disciples te wees, om aan sy woord te bly, so die waarheid ons kan vry Die waarheid van jou identiteit. Nou, hoe meetou dit? Sê vir my, jou identiteit in Christus, wat maak dit jou? Jou identiteit is, hy is jou identiteit. Gerechtigheid is jou identiteit. Die staan voor God, sonder vlek of rambol, sonder gebrek, geheilig jy staan voor God sondeloos, alsof jy nooit gesondig het nie. Nie, dat jy dit als recht gekryd nie, maar voor God staan jy so. So, as jy een fout gemaakt het, en ons allemaal maak foute, as ek een fout gemaakt het, kan dit nie my identiteit aantas nie. Want my identiteit is nie wat ek gedoen het, nie is wat hy gedoen het. As ek iets recht gekry het, kan dit nie my identiteit versterk nie. Want my identiteit is nie wat ek recht gekry het nie. Is nie my sukses nie, is sy sukses. So jy sien, identiteit leed daar. As ek my identiteit verstaan, het ek opgehou om te vergelijk, ek vergelijk my met niemand nie, ek het nie nodig om my te vergelijk nie. So ek, ek is afginstig niemand anders nie. Want ek, ek sien die licht, ek sien niemand meer na die vlees nie, hoekom? Ek het identiteit. Die identiteit is die hoogste vorm van leven wat daar is. Besef jy dit, daar is nie een hoore vorm van leven as om die identiteit van Jezus Christus te staan nie. En dit is elkeen van ons deel. Maar wat doen ons? Ons stel het uit tot volgende keer, en ons vergelijk ons met die volgende, ou, en gewoonlik vergelijk ons dit dan nou, na die materiële. Waarom my weer die tweede ding wat ek wil sê, en dit is, die oorwinningslewe, is om te lewe in die rechtstellende actie van God. Hy het gesê, ondou julle, heel 2,23 het gesê, ek stier julle die leraar, die besnijndes, ek stier julle leraar tot gerechtigheid die heilige geest, En as sal hy jylle harte besnui, as jylle om toelaat, hy sê, word veranderd door die verneuwing van jylle gemoed, hy sê, hy sal jylle harte, jylle denke besnui, en as jylle denke besnui is, hy sê, dan sal die dorfvloer, jou kop, vol woord wees, vol van die volle som van God gedagtes, die morgenster is geso opsprink, in jou kop, en jou denken, hy sê, totdat die paarskheid so vol is, dat het sal mos en olie, mos, mos, olie, gees, dit van Godse leven sal oorloop, hy sê, so sal het wees, So sal het wees. Van mos en olie oor oorloop. Goed, van mos en olie oor oorloop. Uh, en dan sê hy, in vers 25 van Joel 2, sê hy hierdie wonderlijke ding, en dan sal ek jou vergoed, vir die jare wat die springkane gevreed. Ek hoef jou vraag, staan jy in die vergoeding? En luister, moet dit nie geld maak nie. Dit kan geld ook wees, maar luister, moet dit nie geld maak nie. Wat is die vergoeding? Die vergoeding is leven. Ek ken baie oons, wat baie geld het, wat die leven nie. Ek ken oons, wat niks geld het nie, wat ook die leven nie. Maar geld is die lewe, of gebrek aan geld is die lewe nie. God is lewe. Jou identiteit is lewe. En om die geheim te snap, om in die identiteit te staan, is om te lewe, is om die vergoeding te lewe. En nou, nou wil ek hier, kyk mooi, by God, by God, lyk like het so. Die oordeel wat ons oor ons self en drink het, in die sin, dat ons dit nie uitgemaak het, final in ons, die morgens daar nie vir ons opgegaan het nie, het gemaakt dat dit by ons so lyk. Like. Besef jy, dit is so, maar ons dink dit so. Wat let ons by die deurwag laat inkom? Hy sê, soos een man in sy siel bereik in die deurwag, wat het ek laat inkom? Ek het die vijandse deceptie laat inkom en sê, my aanslag op jou is swader, as Godse vermoe in jou, wil jy. Dis, dis oordeel, oor jou self eten drink. Wat is die resultaat? Partij het ontslaap, te en taas swak is en is, dis die resultaat. Wat is Gods hart? Dit, om te vergoed. Nou luister, as jy dan nou skade geluid in jou leven, Wat is die volgende ding wat hieruit kom? Uit de rechtstellende aksie uit. Is ons klaar met die verlede. Paulus sê, ek vergeet wat achter my is. Ek strek my uit na wat voor is. Nou wacht mykie. Paulus sê, ek vergeet dus nou van al my successe. Want hy het het om opgenoem. Hy sê verder, ek vergeet van my mislukkings. Ek vergeet van die rondes wat ek verloor het. Hy weet as een ouwe, in, in, as... Ek weet nou nie waar trek, ek klik het skoor nie, maar jy weet, as jy nou in jou eerste game verloor het, of golf is die beter voorbeeld, hy ouds laat een skewe hou, en hy maak een boogie, vir die jongens wat golf ken, wat een boogie ook nou is, jy weet, ook al die ding, in hy alval, hy maak het, en nou sit in sy kop, ek het een boogie gemaakt, die boogie gemaakt, so die volgende, bof hou is weer skewe, so wat sê Paulus, hy sê, ek vergeet die dinge wat achter my is, ek strek my daar wat voor is, So jy sien, een oorwinningslewe toets jou lewe, toets jou vermoorde aan een oorwinningslewe. Die oorwinningslewe sê ek, laat nie, ek, ek gaan sla nie tent op, by die mislukking en die krisis wat ek gister gehad het nie. Ek het krisis gehad, ek het gemis. God sê, ek veroor julle nie. God sê, kom ons probeer weer. So ek kan nie vaststeek by die verleding nie. Nie wat ek aan iemand gedoen nie, wat iemand aan my gedoen het nie. Ek pra die week met die ouwe wat teruggeval het in die dwelm ding in. En uiteindelik kom ek en ek sê vir my, hoekom Wat laat jou dit doen? Jy weet nie die ouwe, jongman, hy, hy was veronderstel om in die manne kamp te wees, laat sê ek. So in plaas dat hy nie woord blij in die gymnasium is, toe gaan sitte hy aan die kant, die wat, wat in gymnasium is hy toe Val hy terug in dwellings in. Ek sê vir hom, hoekom so? Ek weet, jy het so lang vastgebyd. Wat so die rede is? O, maar my pa, my pa, so en so. Ek sê, luister, so as wat jy een verskoning vindt, in iemand anders, in wat jou pa of jou man of jou sien of jou week al gedoen, of jou opa gedoen het, solang jy verskoning kry in iemand anders, het jy verskoning om een loser te bly. Ek sê vir hom net so. Ek sê, as jy nie die verskoning van jou kan los nie, en sê, ek vergeet wat achter my is, as my aardse paade dan gemis het, ek my jimmelse pa het nie. Ek sê, jy het die jimmelse pa. Vergeet wat achter jou is strak jou uit van wat voor is. Iemand wat in die oorwinningslewe lewe, ken net voor en toe, ken nie terug nie. Ken niks anders as voor nie. In die oorwinningslewe, ken ons nie vrees nie. Hoekom nie? Die volmaakte liefde drijf die vrees na buiten, want vrees laat straffe. Ons verlede week gekyk na Psalm 112 se man, hy sê, welgelijk die man wat die heren vrees, hy sê, hy vrees geen slechte tijding nie. Hoor jy as die morrester in jou hart opgegaan het, Dan sê, wie is hier die Mickey Mouse van die duivel, om met sy nonsens na my toe te kom? Die gewig van Jezus'n offer van my is veel groter as dit. Hy vrees geen slechte tijding nie. Hy sê, die nageslag van die rechtvaardige, sal geweldig wees op die aarde. Voordat jy moet net jy oog oopmaak, en begin lees. Lees jy omstandighede, ons vermorgen sê, die berg in die jywel sal uitbreek in gehebel. Hoekom sien ons net die droogte raak? Hoekom sien ons nie die aanslaar raak? Hoekom ons is so bewust daarvan? Hoekom leef ons nie een slag die sien? Sien die sien van die Heere raak nie. Om ons nie, die berg in die jyvels om uit te breek in gehebel, het gesê, my woord, as ek my woord gestuur het, nie het gesê, sy woord het vrees geboord. Hy sê, as ek my woord gestuur het, Jesaja 55, hy sê, as hy my woord my behaag het, en dit wat ek het uitgestuur het, dan sal die berg in, in die jyvels uitbreek met gehebel. Hy sê, die natuur, die skepping, sal reageer, wanneer die skeping wacht met hulle like kals verlang op die openbaar making van die kinders van God, sê die skeping sal reageer hoe reageer die skeping? wanneer hy, reageer, hy sê, wanneer my woord om behaag het nou, Jesus, God het sy woord gestuur, hy het sy seun gestuur wanneer behaag sy woord om, wanneer is die finale wanneer blaas die eindvleikie op die seun sy stuur om te behaag wanneer my en jou gedagtes ook daar is en nie meer hier is nie. Nie meer wonder nie. Nie meer omgekante is, omdat ons oordeel door ons self nie. Maar by een plek gekom het om te sê, heren, dit is waar het is. So wat sê ek vir jou vanmorgen? Is het saak van leven en dood. Jou leven hang af van wat jy dink. Van wat die deurwag inlaat, en waarvoor die deurwag toemaak. Maar hoe gaan jy onderscheid? want jy sê die duivel kom, hy sê, hy loop rond soos die leeuw, maar die skrif sê ook, hy kom soos die engel van die licht, en hy kom haal skrif aan vir jou, hy het vir Jezus kom skrif aan, en hy sê, daar staan geskrywe, en jy jou engel aan, ga na jou bevel, geef, spring dit van die dak af, en jy het nodig om te weer, daar staan ook geskrywe. En ek wil jou uitdag, Boeta, sysie, gryp hierdie ding, besef vanmorgen, solank as wat die volle som van Godse gedagte is, in my leven kort, so lang as wat daar morresterre is wat moet opgaan wat nog nie opgegaan het nie, so lang is daar a vatplek, a kans, dat die dief kan stilslag en verwoes. Die wijse, waarop ek die diefse reg tot stilslag en verwoes kanse leer, is om in sy woord te bly. En wat is die essentie van sy woord bly? Sy woord blij volgens Psalm 1 sê, hy oordink sy woord dag en nacht. En daarom, ons kan, nie, ons kan nie meer compartimenteer, en sê, hier is een stikkie godsdienst, hier is een stikkie hier is, is, is my leven, dit word geïntegreer, hy is my leven. Jesus, your ade center, ons te gesing vanmorgen, dankie vir hy pw, your ade center, hy is my hoop, Ie is my lewe, daar is niks buiten Ie nie. En as dit my gesintheid is, sal ek sy woord dag en nacht oordink. En dan gaan jy oor jou skoer kyk en sê, Heere, waarlik, ek is die geslag, naas jy sal my aansien, as die geslag, as die saad, wat die Heere geseen is. Hy sê, jy sal weer die verskil sien, tussen die wat die Heere dien, en die wat om nie dien nie. Lang genoeg was daar nie verskil nie. Daar gaan die verskil sigbaar wees. Hier verskil is al in sekere gevalle reeds in ons levens besichtbaar. Maar luister, daar is een volle som. Daar is al die moore sterre, wat in ons harte moet opgaan, prijs die heren. Vader, hek, eer die vermoorde. Dankie dat ons in die volheid van die som van die gedagtes kan lewe, nie net kan lewe, nie maar lewe. Vir die mate wat ons reeds daarom staan, die vreegte daarvan ken, om buiten vrees te wees, om in gesag te staan, om te weet, zeker te wees, dat jy ons lief het. en dat ons meer as oorwinnaars is, dier jy wat ons lief gehad het, dat ons die gewicht, die waarde, van die offer raak sien, dat ons het in ons kinders belewe, jyre, dat ons ons kinderkies kan sien, elke kleinkie, elke kind in die gemeente, vader, vanmorgen kan bevestig, ons is die godssoort, en jy het, een droom, jy het een plan met ons, vir een hoopvolle toekomst, selfs in een land, soos Zuid-Afrika, vader, dat ons het vir ons kan uitmaak, weer en weer en seker maak dat jy het een plan en een droom, ook met Zuid-Afrika, maar niks daarvan sal kom as ons die verander kan word nos denken nie niks daarvan sal waar word as die morgensternie in ons hart opgaan nie, dit sal een potentiaal bly, en jyre ons vanmorgen eindelik kom aanmeld en sê jyre ek, ek moet inskryf in die gymnasium van die geest Ek moet inskryf in die woord, in, om die woord dag en nacht te oordink, om die toe te laat om, om die dieptes van God, want die geest wat in my is, wat die dieptes van God onderzoek, dat die, die geest in my die dieptes sal opdiep, sal openbaar in my denken, dat daar verandering kan kom, dat die zekerheid dag na dag, oomlik na oomlik in my leven doorgebreek sal wees, om te sê, die offer het meer waarde, het meer gesag, het meer kracht as die aanslag, water aanslag ook, die vijand tegen my kan breng. Ons eer die vermoorde vader, in Jesus' wonderlijke naam. Amen. Amen.